trasmeton imam Bukharihu në liber në ti të sakt nga uman Ibn Hussein radhijallahu anhu se ka thën e erdhen disa njëz nga fisit benu temim tek profetit sallallahu aleyhi wa sallam e u tha atyre profetit sallallahu aleyhi wa sallam pra nojni përgëzimin o benu temimë Ofisi Benutemimbe Edhe ata i than Në përgëzove të një në jep Dë më hënë në jep parë në dujaja Edhe atëherë vindisë njënë në jemeni E u thotë profetisë S.A.S. Jemenasve Parnojnë ju përgëzimin O banorët e jemenit Sepse Benutemimin nuk e parnojnë nda Edhe i than E parnojnë përgëzimin Në dyrgurë e Allahut Dhe ne kemi ardhur nga emaili të të pyesin për fillimin e krijimit. Kemi ardhur të të pyesin për fillimin e krijimit, se çfarë ka qenë krijimi i parë. Edhe ka treguar profeti Sallallahu selam në përgjigje u thot, ishte Allahu dhe nuk ishte më të asgjë. Arshi i tij ishte mbi ujë. Shkruajti caktimin e çdo gjëje në Auhih Mahfud. Edhe më pan së kryoj që i dhe tokën Këj hadith të regon dërtia interesin që kishin sahabët për njohje në kryimit dhe fillimit kryimit Sikur se të regon edhe fillimin e historikut të këti universi të kësa gjithësie të cilën ne e tojmë ta Këju ka shënë interesi i sahabëve për të njohur kriimin e Allahu subhanuat e ala, ma antës të cilët e ta njojnë madhështinë e Allahutë, edhe e besojnë e ta, gjithashtu dhe profetisë anëllari e sëllëm u ka fonur atyre për kriimin edhe për shdoj gje që ka ndohë dhe, dhe dëndohë dhe dërdi një gjukimit. Ma në të regon, hëdhejfe ose dy kushtit e për i sahabëve, thotë, ungrit një ditë profetisë anëllari e sëllëm për n basi fali sabahon, dhe në ka folur dhejë sa erdi namazi drekes, pasaj fali dreken, dhe në ka folur dhejë sa erdi namazi këndis, pasaj fali këndin, dhe në ka folur dhejë sa erdi namazi akshamit. Gjilë ditë nuk ka të reguar, fët në të regoj, gjithë dhe gjë, që nga fillimi, kërimi, dhejë sa ty më banorë të gjenet në gjenet dhe banorë të gjehnem në gjehnem është do e gjë që ka qënë dhe që do tjetë Thot dhe me i ditur i jon Ishte a i që i mban të më shumë mend Atoj që kishte të reguar profetit sallallahu aleyhi sallam Gjithashtu ka të reguar Salman el Farisi Se profetit sallallahu aleyhi sallam Ua wa ka të reguar atyre është dhe gjë Dhe nuk u ka len gjë Të dije se do bishme pa ua të reguar atyre A i sa thot, edhe zogu që fluturon në qelë, neve nga ka të reguar një uri për të profetit sallallahu aleyhu sallem. Edhe për zogu që fluturon në qelë, e jo më përkërimi në qeve dhe tokës, të cilin e ka përmendur Allah subhanu wa ta'ala në shumë ajet e kuarnore. Ma dhja Allah subhanu wa ta'ala e ka përmendur tokën në Kur'an rreth 450 herë ndërsa qirejt i ka përmëndur rrëth qine nëntë dhjetë herë. Do më thëmë përmëndi i ka shumë e këtyre të regojnë që Allah subhanu wa ta'ala i ka dhe njërënësi shumë të madhe sjarimit të kryimit për njezit që ata të besojnë ashtu si që ka dasho Allah subhanu wa ta'ala për i tyre. Do më thëmë nërësjaruar në Kur'an në dhe në hadithet e profetit sallallahu aleyhu sallem gjdëgje në lidhje me ta. Për këta e syën e do të regojmë disa detajet të kryimit që ti njohë besimtaja ashtu si që ka urdhërua Allah subhanu wa ta'ala dhe ashtu si që ta kon një muslimani duka anashkaluar edhe duke të regua këtësi në atyre që kanë djekur të kotën edhe iluzionet e mos besimtajve në lidhje në këtë qashtja. Dhe një për dobive më të mëdhaj që përfiton besimtari kur një etapat e kryimi dhe kryimin është që a i shikon në të madhështi në Allah subhanu wa ta'ala Urtsi në ti, dije në ti t'gjerë, butësi në ti dhe mëshirë në ti mbi kryesat e shumë në shumë cinsit si tjera Fatikisht të rgimi këtyre njare dhe me argument nga Korane nga sunet i zjatë shumë Mi po ne do vërpichemi që të vjapim aiken pa u zlatur në të regimin e argumenteve sepse tojen të shumë të nga kuarën dhe nga suneti. Mi bëtë të regojnë thebi në atyre se qëpa kanë dashu të thonë e i dhe të kuarën orë dhe hadithën një dhe me kryimin. E pare gjithë që ka kryuar Allah për këti universi është arshi. Edhe arshi vlezer është kryjesa mërë madhe që egziston në gjithë sin tonë. Arshi Allahut. Arshi Allahut. Ashtë në gjuhën në arabe dhe thotë fronë, mos e përfiturër njeri me logike në ti si fronën të njerëzve dhe kryesave, por dim tje që është fronë në bitë të cilin që ndërën Allah subhanu wa ta'ala, si që përshatët madhështi se ti, pa përfitur si, e pa u përpjegur për ta përfituruar se si. Edhe këtë gje ka të reguar profetisë sallallahu një sëlem në hadithin e sakë që thotë, e para i gjithë që krijojë allahu ishte lapsi. Thot e para i gjithë që krijojë allahu ishte lapsi, dhe arshi i ti ishte mbi ujë. Që do të thotë që kur krijojë allahu lapsin, arshi i ishte për parë lapsit. Ma di dhe, dhe ujë i ishte për parë lapsit. Arshi i ti ishte mbi ujë. Krijojë allahu subhanuat e ala arshin, edhe madhështin e arshin nuk e dija së kush përveç allahu subhanuat e ala. Por ne do të regojë, disa gjera të cilat na janë përshkruar në nënkuandë dhe sunet të cilat e parafërsojnë njëriut madhështinë të ti ka të reguar për feti sallallahu a.s. në një hadith të sak për madhështinë a arshit që shtatë qitë dhe kursi për para arshit qit, me gjithë tokën dhe kursi për para arshit janë si një halk e hedhën në shkëtie kusë një hadith jetër thot që nuk e di as kush madhështinë a arshit përve Të regod një hadith tjetër edhe pse është hadithit dobet një bodhisët djetarë, kam bërt sakt për ty dhe Ibn Tejmije ka është argumentuar më të hadith, që arësh është në formë ku beje, në formë ku poleje. Nuk është i rrumbullakët dhe jotë topë, por në formë ku poleje. Edhe shtë të qijet janë poshti. Shtë të qijet janë poshti, si një hallkë vogël e hedhur në hapësirë shkëtir e pafund. 700 përpara është një diçka tepër e vogël. Për pezën e rond të Arshit ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë subhanallahi wa bihamdi adada khalqi ridha nafsi wa zinata arshi. Subhanallahi wa bihamdi, thot e themi këtë fjalë e thot profeti sallallahu alaihi wasallam subhanallahi wa bihamdi adada khalqi Sa është numri i krijesave të Allahut subhanahu wa taala? Sa është numri i krijesave të Allahut? Ai është i vetëm Allahu i madhëruar. Adad khalqi wridha nafsi, ajsa që naqjit Allahu i madhëruar e themi subhanallahu bihamdihi. Wa zinatu arshi, ajsa që shpesha arshi ti. Dhe kjo tregon që pesha e arshit është pesha më madhështore që mund të çë ekziston në gjithësi të krijesat. Krijesa më madhështore Pesha e Arshit është pesha më rënd Gjithashtu ka të reguar Profetit S.A.S. që Arshit ka kam Dhe ka të reguar një hadith që kur të rinjallët Din një gjukimin njëzit I pari që dë rinjallët është Profetit S.A.S. dhe thot Kur të rinjallën dëshof që Musa është kapur Pas një për i kam vet Arshit Në kjo të reguar që Arshit ka kam Gjithashtu Arshit në mbajnë me lajket Ellërin e mbartin ulshën e men huleu i sbehun bi hamdi rabbihum mu'minun bi ata te cilet mbartin arshit dohom elajket dha ata qe ran perreth tyre ose perreth arshit i bëin tasbih allah dhe besojn atë kjo je tregon qe arshin e mbar mbartin elajket dhe ditën e gjykimit do ta mbartin ata tet elajke Dhe profetis s.a.s. në ka tërguar një hadith të sakt Për madhështi në këtyre me lajgëve që më bartën arshin Dhe ka thënë Më shlejuar mua që të tërguj ju Që të tërguj ju distancën që, të që egziston dhe mjetë Sepit të veshit të njëre për me lajgëve dhe supit të ti Dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të në në cepit veshit në gjunë rabe në në cepit veshit kemi përshëllim në shkëftu pa bërë krahësim dhe mështës janë me lajket po në gjunë rabe shahmet të në udhëm që o të këftu thot në njetë cepit veshit dhe, dhe shpabullës ose dhe supit është largësia prej 700 vjetve në pëthë një me lek prej atyre me lajke e që më bartin arshin largësia në me cupit ti Edhe fundit të veshit të ti është 700 vjet Dhe jo 700 vjet të hecës në kam Dhe asme dhe dhe Po 700 vjet thot Me flëturimin e zogut Me flëturimin e zogut të shpejt Mundet që një një të profeturoj Madhështin e këtyre me lajke dhe Që ditë në gjukimit të dojen të jetë Të, të cilët e mbarëtin arshin Në Allah subhanu e ta ala. Edhe ata i bënd të sbiha Allahot Kërë këto kryesa ka që madhështori bënd të sbi Allahot O, dheze, sa madhështori shë Allahot Kërë këto kryese gjigande E madhërenë Allahot dhe i nështrojnë ati dhe ka në frik për madhështisët i I e khafuna rabba umin fokihim mu e falun e marun Ata ka në frik për Allahot që është si për tyre dhe dhe pojnë e të që urdërohet Këta me lajke gjigand Ata është sa gjigand është Allahot Sa më dhe shto është allahu? Ka kriua Allahu subhanu wa ta'ala në basë arshit dhe ujin. Ujin në bitë të cilin që ndronë kër arsh. Jo se më ban uj, por është mita që dhimi. Në pëndën që arsh është mita. Huën në dhe dhi khanakës samawati wal ardhafisit të ti e jamimu wa kana arshu hu ale lma. A i kriuj qi dhe tokën dhe arshit ti ishte mbi uj. Shë thotë Allahu subhanu e ta'ala Dhe ka të reguar në shumë argumentet tjera Allahu subhanu e ta'ala Gjithë është të dhe profetis sallim, Që Allahu i madhëruar Ka kryuar shtatë qijit Edhe token Nga avuit e këti uj Për e këti uj është origina e gjdëgjeje Origina e kryimit është për e këti uj I cili ishte posh arshit Me fushinë Allahu ti thoshte Allahu bëu dha i bësh çdo gjë që donte Allahu subhanahu wa taala. Krijimi Allahut pa Allahun ishte vetëm sa ai thoshte çdo gjë e bëhu. Kun. Dhe ajo me urdhrën Allahu bëhej. Dhe Allahu subhanahu wa taala caktoi që uji një pjesë e tij të, të bëhej avull. Edhe prej këtij avulli, që avulli ngjit lart dhe u quhet i lartë, në gjurë në rabetën sama, që, do, që ne përkëthejmë në gjurë shqipe qelë, dhe për ne shqyrujtu qelë i sama në gjurë në rabetën do thotë lartë, unë gjitë avulli lartë dhe për ti Allah krioj qelën gjithashtu për një pjesë avulli Allah subhanu wa ta'ala e thalë dhe krioj për i këti tokën më pasim dao ato nga njëra tjetra dhe e bëri abullin që të arrethoj tokën nga të gjitha anët, kurse toka u kryua e rumbulakët, si topë. Enda u tokën nga qili me i hapsirë, si shtregodni hadith, disa djetarë kam bërtë saktë hadith, që lërksia ndërmjet tokës dhe qili dë një asë është 500 vjetë edhe trashsia, në, trashsia i qilit është 500 vjetë dhe leksia në dëmishdoj qilit është 500 vjetë e kryo Allah subhanu e ta'ala tokën nga fatësira avullit edhe e rethoj atë në shumitën e saj me ujë më pas vendosin e të malet sepse ku Allah subhanu wa ta e ta'ala e kryo i tokën ajo tundej si shka të rgua Allah më kuran tundej toka tundej sepse shumitën e saj ishte ujë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 sepse ajo është themeli i djesisë. Kjo është toka. Dhe ka krijuar rreth saj qejt. Krijoj tokën dhe ndau atë në shtat toka. Domethën 7 shtresa të tokës. Krijoj qejt dhe i ndau atë në shtat shtresa shtat qejëj, edhe të gjitha në formë topi brenda njëra tjetrës. Edhe për këtë ka qenë dakord të gjithë drejtatarët e ummetit islam duke i marë këto një huri nga Korani nga edhët ku arënohën në cilat ka të rëgurë Allahu Subhanuhe Ta'ala për rrumbullaksin e qive dhe të tokës e një për këtë argumenteve është fjallë Allahu në surë një asin që i thotë kua kullu nën fi fele ki jesbëhun të gjitha dhe më thënë djeli hëna, nata edhe dita të gjitha këto hëtë Allahu Subhanuhe Ta'ala në një gjithë rrumbullakët nëtojnë ka thëni mna abasi ato nëtojnë nëtojnë nëqijëllin e dynjas nëqijëllin në e dynjas felek në gjurë në arabët dhe thotë rumbullak si nëqijëllin në e dynjas nëtojnë djeli edhe hana gjithashtu edhe natët e ditërët ullohën rëth tokës të dhe tëllë formë e kërëja Allah subhanu wa ta'ala të tokën vendosin e të malet vendosin e të bimësin, ndzori për isaj burimet, lumejnët, liqenet, e sistemoja të e bëri të përshtashme për tjetuar në të, kryoj gjithështu qirit, si për tokës, të rëthuar nga gjithë anët, kryoj në qirën e parë yjet, hërën, djellin, kryoj shtë të qi dhe ndao të nga njëra tjetra, edhe kështu për gjështë ditë u pjotësua kryimi. Kryimi Allahot. Ha dha khalqullah, fa aruni ma dha khalqa ledhine menduni. Ky është kryimi Allahot, për ndaj më të regoni, që fa kan, reg... kan kryua ta që a zhëruan për dhe qëti? Ky është kryimi Allahot, i cili ka kryua shtë të qi dhe tokën për gjështë ditë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 Ata që kanë në hua i bëjnë shokë Allahu subhanu wa ta'ala. Ky është krijimi i Allahu subhanu wa ta'ala kërë zanathila e ti të cirene ka të reguar Allahu subhanu wa ta'ala në Kur'an dhe ka të reguar gjithështu Profetis A.S. dhe sahabët në trasmetime të sakta. Ndërsa mës besim të arët, besojnë që qe i qejë dhe to ka janë një pafundësi. Këto lojgjeja ta e thoshin dikur, parëse të hynë në luft me kishën, ata të cilët pretendonin se njihni në shkencën, por nuk ishin njohër azvedet dhe tyre, parëse të futëshin luft me kishën, ata thoshin që universës e gjithës jeshtë pafundë. Dë me thëmë, s'ka zotë, pafundën dhe s'ka zotë.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 qështëja zanafiju zi qënë fëllu faë, është shumë e njashme më të që të regonë në Kur'an. Ndëse që fa të regonë qafijet të cimë nuk besonin në zotë faë, ajo është shpivje vërtetë. Shqikost e që fa thotë Allah subhanu të ala, në Kur'an, nëse ne me të vërtetë e besonë Kur'an, në në fjanë në Allahot, thotë ma është hetëm khalqës sëmavati o l'ardë. U nuk i bërë të shmitatat të, krimit, të Oma këntu të më të tëkhe dhe në mundhullin e abu da Edhe unë nuk mund t'i morë për krahës ata që i humin njëzit Allahu subhanu wa ta'ala nuk mund t'i bëjk për krahës dhe vetë qafirët Të cilët nuk njohin, vetë se nga kanarë dhe ku të shkojmë E tu të, të regojë atyre se si është qëlluimi kriimit e si është fundi kriimit Për ndaj shumica e gjeve që të regojëm pa ata për, për kriimi Njerë iluzion e nuk e në vërteta Ashtë vë jepofkesia është për ato njerëzve të, të cili thon vetëm musliman, dhe i kanë besuar te vebrisht. Dhe një prej këtyre, që ata e quajnë teori por janë hipoteza, është ajo që quhen Big Bang-u, shpërthimi i madh. Dikur, para më shumë se 20 vjetësh, shqiptarët besonin që Jehu ka ngjëngë mëmuni, kurse sot njerëzit besojnë që krijimi ka ardhur nga Big Bang-u. Dhe un po u thënë që në dëmet kësaj dhe nëse nuk ka asë dhe dëlimi fare në dëmet teorisët dhe vinit që thot që njërë ka nga me muni nuk ka asë dhe dëlimi me atë që thot njërë që kryimi ose univez ka asë dhe një shpërthimë më në më dhe se ka kryu e lo no, për ka një shpërthim e parë shpërthim e dyta shpërtheju dhe filloj duke evoluar avash, avash, avash, avash derë sa u kryu toka ju kryua për rasisht u kriua, por bët toka Toka originën thonë këta e ka nga djeli Djeli duko rëtulluar për miliona, vjet, miliona, vjet, miliona, vjet, miliona, vjet, miliona, vjet Dukë rëtulluar u shkëputën për ti Yjet dhe tanetet Edhe ndërtoj dhe toka Dhe i këtu e vazhdojnë këta bashkohorët Historinë e krimit ose të Sa që i quinë këta univers Pasta e menë dërë dërvini Edhe pse e ka marë për parë këtyre Dhe thotë Juna të rëgua dhe të tokë Në të rëgaj bashdhimi është që masë u bët oka filluar njëgëdët një që njëzot pasë u zhvilluar u zhvilluar, u zhvilluar, desa u bën majmuna nga majmune, pasë u bën njëz edhe kështu përëtsohet gjith figura figura e pamith që këta i parëqesi njërezimit për universin Davini ka tërgurë vetëm fundin fundin që është njëri u ka nga majmuni kërse ta në kanë tërgurë fillimin e teorisë Davinit Hipoteza e Darwinit fillimi i saj është. Sepse mund të bësh i pyet Darwin, "Dakor, njeriu çka ka pasur nga me murin? Po para me murit çka kishte?" Po para një qelizë, qelizë çka kishte? Atëherë do të fot Darwini që para tyre kishte një diçka pa fillim, një lëndë e cila zhvilloi ose shpërthente ose hapi, dhe ku zhvilloi me me vazhdimin e viteve, me vazhdimin e miliona viteve, derisa erdhë tek njeriu. Ndë më thënë, nuk ka asin oj dalimin dhe me të kësaj që thonë këta, edhe kësaj që të ka tërguar dikur darvini, për ne duhet jetë njeri u një shkathë të ta kuptoj. Të dojë të shështje. Dhe parë gjë dyta, ku erdi kisha dhe e shtypi të shështjen që të regonin ata që i thonë që i thonë që i thoshen vetës shkenstar, të cilët atë dhije ata er i kishin vjedhë në muslimanët, në muslimanët, ku e shtypi Ka vdekur, ose ka jetuar nga vide 1500 me 600 të, në më thënë, të e rëston dhe videve djelore. Në më përparë 500 vjetësh. Ka bërë një libë për qëjelën kërë, dhe ka tërguar në të shumë gjëra. Mje po, kënu ku ka tërguar një gjë njerëzve, që ky këtë libre ka vjedhë nga i musliman. Nuk ka tërguar të legje njerëzve. Mariso tërgonë se pësa i donët, donët të ja dedikonë në legjeve të zëtë. E ka vidhë në i musimani cili qënë Muhammad Nasrat Tuzi edhe më pas përstaj e ka këpërthyre në gjuhën e popullit zvet duke bërë disa ndryshime të cilet e ati i dukeshin i dukeshin ati më të sakta edhe mori i fa bësej që kysh Nikola Kopernikun njëri shumë njërshkë në slarë më radhë Po të pyshë Nikola Kopernikun beson zot dhe thotja nuk besoj Po të pyshë një tonin nuk beson zot Abo Galileo nuk beson zot fare A ta besojn një gjithsi pa fund mirë po kërëri kisha dhe shtyp ndryshua në formë nuk është pa fund por fa gjithsi e është e gjerë me, me biliona me triliona me triliona vjet pa fund, fund. thua është me biliona vjet gjithsi e që më thëmë pa fund vetëm se ndryshua në në shpër ehe që më se kopëtën njëzit që këta përgatë për një pa fundësi ideja është njëtë ata besojnë që Zotë nuk ka kurse ne muslimanet përpi që mi manë të këmë disi ta qujë vëllaj se është fatkejsi që njezit ta marin kuane dhe ta zhysin të iluzionën dhe tyre të, të gjenjeshtër ta nërkoj që Allah ka të reguar që Allah nuk i ka bërë qafirë dëshmitarë në kryimin e qeve të tokës nuk kanë shansë ta dina ta se si është kryu qeve të toka një person që ka sotë të talojgjit mund të i përpyte vetës ata mu se matë në gjënë e me meter se sa bilion e vetë ishe i Kërë ata thonë që është bilion e vjetë dritë, dhe më thënë, sa u dashka që është në fundë fare dhe artje, që të që është ta masë e sa është, një person që sa, asë dhe pak logik tjetë e këpëtonë që këto e në gjitha djënjështra, sepse ata nuk duen të përnojnë që Allahu subhanu wa taala është kryuës i qeve dhe i tokës. Kjo është një lojqeshtit të cilin ata e kanë shpehu me gojë edhe i shq Mund të rrugon shumë ato të, të cilë qujnë teori, por nuk mund ta pranojnë dot që qielli dhe tokën e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj edhe në librat shkollorë këtu në Shqipëri, kur flitet për çështjen e universit, tregohen tregohen 16 hipoteza për krijimin e universit. Mfanë, jo për krijimin, por eksistencën, për ardhmërinë, për, për shfaqjen e universit, nuk e qujnë krijim ata. 16 hipoteza kam lexuar vetë në sy të mi. Për këtyre është edhe hipoteza e shpërthimit masë e qëngëta në më dhe në vetë që e firët e qënë hipotezë kurse ne muslimatë të shkojnë me besojnë në si një kojnë që e skalinë në Koranë ajo bëjnë kundështimë në Koranën sëpse në Koranë është të reguar që Allah ka kryuar për para tokën pasë e ka kryuar qëtë kurse ata thonë është kryuar qëtë dhe për para pasë e shkryuar toka e thonë që dili është kryuar p edhe to ka shkrika është sh, ndarë për i djelit ndërsa Korani thotë të kundërtëm mos më thotë një e që e ta ka më vërdëtuar se po betonë në lojgjë është një pasha allahën bëllaj, bilaj, të allahë ata nuk ka më vërdëtuar e ze ata vetë në shpifin dhe allahët edhe ta duen të lërgën njët në besimi me antër të të e në biljona vjetë dhe që të rëgën shikoj Në përlibër dhe tyre edhe pësa ata për e përte e përnejmë Që teoria e dërvinit është e kotë Pra për amëse njërzve Sepse kjo e zgjivje me e mirë për të nërgu njëz nga Zotin Ata e kanë dhirë tokën nga qendra e vëmendis dhe, dhe nga qendra e universit Sepse toka do tjetë një për milion e tokave Pa në edhe flasin që ka ufës të ufë I gjenjen njëz dhe i mashtërin njëzit Dhe mashtërin me ka që gjera ndërkohë që Allahu nuk i ka bërë ato dëshmitar në krimet që i vënë tokës dhe as nuk kanë shans ta vërtetojnë të, të, të ligjjet dot. Madje edhe vetë skencestarët e tyre e paranojnë të ligjjet. Mirë, po problemi ku është ovlezë, se muslimanët nuk i lezojnë fjalët e tyre vetë nga ata, por i lezojnë me anë të disa njerëzve që janë mashtruar prej tyre, të, të cilët u ozbukurojnë muslimanët këtë gjë dhe u duket muslimanët se qetën të vërteta. Shko pyeti Ata që i thon vetës dietarë të nas me radhën tashikor se çfarë thon ata për universin, ata nuk kanë njohuri për të. Madje po u them, ata nuk e din se çka çfarë ka në brondcit tokës. Njëkoq që sot musliman, shumë musliman, janë të sigurt që toka mbërndsi është zjarr. Un po u them shko pyet gjeologët, se çfarë do shkencë do thonë që brondësia e tokës nuk di se shka kanë në të vërtetë, por janë hedhur disa hipoteza. Ata nuk kanë shans të vërtetojnë. Se të se vetëm kohën e tokës është 6.000 km. Qëfar të funsin e të dënë qenër të tokët a majhëve së qëfar ka bëndë të tokës? Ata flasin e iluzionë, dhe o të rëgën të iluzionë të zbukurua me pami e të kompjuterizua njëzve, dhe njëzve hanë, i hanë të jenë i mashtrojnë. E fatjesia është për muslimane të cire dhe besojnë këtë loj iluzionës, që të loj shpifjesh, që më pas të largohen në një afton po them për dëmin e kësaj teorie që të regojnë këta që universë është biliona, biliona, biliona që një, per, një person të mendoj që Allah është bënda të tëre një person i thia që nuk ka një një orifetare kur të gjonë që qilë dhe që ka biliona biliona, biliona, biliona e zjerot e zjerot sështë në këta me ato ilizionet të të tëre në fund fare dhe në rezultati që Allah është ka i vogël edhe është bënda të të ku është Allahu? Ata e kanë humbu Allahun, ata të cilët besojnë për qie me bilion e vjetë e kanë humbu Allahun. Nuk e dinë se ku është Allahu. Për shkak të pafunësi si qieve që ata profiteroj me ilizionet të tyre. Nusë Allahun subhanu na i hap i sëtë edhe na e bëjt qartë të vërtetën në këtë qërshtje edhe në gjithë të qërshtje të Islamitë. Alhamdulillahu, salatu wa salamu, al rasullillahu ala alihi wa al sahmi të gjbej. L'Islam në është të reguar që Allah Suhanu wa ta'ala ka kryuar shtë të qijit dhe tokën. Edhe shtë të qijit dhe tokën janë të rëthuar nga kursijit. Edhe madhështia kursijit është dishka shume madhe. Kursijit, ka thëni më nga basën i një transmitim të sakë, kursijit është vëndi bitë cilin vendosë Allah kam bëtë. Parë përfyturuar se si, nuk lejohet ta përfytuar se si, nuk lejohet përfytuar se si anë këmët Allahut. Nuk ka si e jazje, ka thanë Allah në Kuran, lejse kemi thë një shëj. Dhe ka të regurë përfejti San Al-Sanë në hadinë e sakë që toka, toka, për parë qëllit parë është si një halkë e hedhë një shkëtë tjër. Qillit parë, parë qëllit dytë është si një halkë e hedhë një shkëtë tjër. Ate qërë është toka 72 për pa 100 parë është një halkë e hethën një shkët tjërë, halkë e vogëlë, e hethën një shkët tjërë. 73 për 104 të shgjithashtu, 104 për 5 e gjithashtu, 105 për 6 e gjithashtu, 106 për 7 e gjithashtu. Qëfar janë gjithasht qitë me gjithë tokën në brëndësit të tyre për 107 asgjë? Thotë Allahu subhanu wa ta'ala wasi akursi ju samawati wal ardhë, e ka përfshirë kursi i ti 7 qiri dhe tokën edhe vazhdo profetës saleme dhe thot edhe 7 qiri dhe toka të kursi i janë si një halken i hedhën shkëtirë, gjë shumë e voglë për para kursi i të Allah subhanu e ta'ala kështë kriimi të cilën e ka tërgurë Allah subhanu e ta'ala në Kur'an ndërsa ata të cilët kanë më huar i bëjnë shokë Allahut dhe janë veshin kriimin naturës Jam veshën krimi në rastësis Jam veshën krimi në shporthime dhe Jam veshën krimi në shdëgjere Vetëm nuk duon të aparnojnë Me gojt e tyre Që ka një zotë Edhe këto dhe, dhe gjere vere Mira i të i li i ka ledzuar Fjallët e tyre Prej tyre vetë Jo si që i trasmetojnë këta që i thonë vetës muslimon Duke i zbukuruar Ata që i të bënë ato të përstashme me kurarin Niko që kurarin nuk bënë Nuk bënë për puthjim e ta Edhe kjo nuk do të thotë që Kurani bie poshtë, por kjo do të thotë që ato janë të kota. Edhe pakësia e vlezë kush është. Pakësia është që muslimani thotë e marrë një prej teorive që ata e quajnë teori, e thon kë ndonë Kur'an. Më pas vin qafier dhe hedhin poshtë teori. Por jo kë nuk është sakt. Pastaj çan angjëlet në muslimanëve. Në angjëlet themi që Kurani nuk është i sakt. Pandaj dhe shej në Themini ka thënë, është shumë domozoshme që një person i cili fetë për mrekullish kënceore edhe i lidhe dhe në Koranit këtë parë së dy gjera e parë gjithë dhe të sigurohet shumë mirë që ajo gjithë që të regohet si me kundi shkencojë që të regohet dhe më si gjithë që kanë zbuluat atë të kide sigur që është zbuluar edhe kjo dhe më në... dhe në një i vdo shkët punë të nasa të më një verë që është zbuluat për së zbuluat të vërtet sepse shumit se gjithë që të regohet e njës janë mashtrime e dyta Në shumë rasën ndodhë dhe vlezër, që këta e marin diska që nuk është e vërtet në shkencë, por thishër hedhës i iluzion edhe i e bashkan gjisin e të kuranët. E thonë Big Bangu ndodhë dhe në kuranët. Nikoj që vetë që a fjesë nga ka vërdetuar, kanë të regua e dhe këtu në Shqipërin në dhe 6 të më dhjetë, dhjetë edhe 6, 6 të më dhitë hipoteza për fillimin e universitë. Në më thonë e ta së kanë vërdetuar gjë. Kurse në Kuran e në tërguar në formë të qartë, kryjimi qejeve dhe i tokës, dhe ka tërguar Allah subhanu e tale se si ka kryuar tokën, se si ka bërë atë një qendër të universit, toka një qendër të universit, dhe për këtë ka shumë argument të Kuranore. Edhe hadithën nga profetisë sënë Allahu a.s. Kurse qafiat nuk e parënë të lëgjëje, sëpse po të parënë të lëgjëje, dhe tyrimisht dhe parënë që ka zotë. Po ata nuk duen të apërnëj që toka është në qendës e kjo dhe thotë që toka nuk është vetëm qendër, po është në qendër dhe mendjes. Ata është në toka është me i tsepë, me i tsepë të tsep universitës. Edhe si punë e saj, ka me miliona. Valë ata ishkua në universitë të tsepë të tsepë dhe morën vërse ku ishe toka, a ishtë në tsepë, a ishtë në mes. Nuk që ditet njëri ju prej humbjes tyre, sepse ata në të vërtet nuk kanë njohuri as nuk e njohin Allahun, as nuk e kanë vëprat e Allahut, as nuk njohin licitet e tij, as nuk njohin krijimin e tij. Po çuditë për muslimanët, në cilë të cilët i mbyllin sytë dhe verbërisht shkojnë pas tyre dhe besojnë atë të cilën ata nuk e kanë vërtetuar ndonjëherë. Nuk e kanë vërtetuar ndonjëherë. Madje ta vetëzien në një tjetër pa ato që ata quajnë teori. Dën një përshkencestar që quhet të tyre i cili quhet Hawking. Edhe nxjerr nxjerr një hipotez, një hipotez jo të bazuar në argumente fizike, por të bazuar në llogaritë matematikorë. Dallim shumë i madh. Dhe fot u fot shkencëtarëve që ka vrimë të zezë. Bazuar se të gjithë keni keni gjuhë për vrimë të zezë. Edhe të gjithë jeni të sigurt që ka vrimë të zezë. Kurse ky Hawking, ky person i cili i shpiku këtë vrimë të zezë, na humbje e tij Bazdisa kohësh vërtetoi që hipoteza që kishte hedhur nuk kishte vërtet, por ishte gënjeshtë. Problemi këtyre kush është që ata tregojnë fillimin, sa më nuk tregojnë fundin. Do të thonë ta tregojnë fillimin para që un kam hes hipotez që ka vrimëdzeza, e marr gjithë njerëzit që besojnë te gënjeshtra, pastaj në fund fare, i të fajë ku ai tërhiqet, nuk ka treguar njerëz as hiç fare. Çaju të hojsh prej asaj gjëje dhe njerëz ngjenën gjithë humbin. Edhe imam i ty, ja në Tashkent Star, do të cilësi, të cili thon vetes njerëz të ditur por që në të vërtet nuk njohin asgjë. Ajo që i ka bërë njerëzit të mashtrojnë për ty vllëze është fakti sepse ata kanë zbuluar disa gjëra në dynjaja, elektronika e marradh dhe kanë ka hecuar përpara në të fushë dhe njerëzit kujtojnë me që ata kanë zbuluar këtu, këta rregon që ata dinë se di çdo gjë. Dallimi është shumë i madh. Dallimi sinatim me ditën ndërmjet asaj gjëre që një njeri e shikon me sy të vet dhe asaj gjëre që nuk ka shans ta shikojë. Madje edhe vet ata përplasen me njëri tjetrin Edani shkencëtarë thonë që ju e fusikot, ndër tjetër, dal dalancë amerikanë thonë ne kemi shkuar në Hënë, ndali italianë shkencëtarë tani thonë nuk është vërtet të shpifje, edhe njëre për të ka shkut një prej tyre ka thënë një libër të prashkajq. Qi tregoj që, që amerikanët kanë shpifur dhe nuk ka shkuar në Hënë në të vërtet. Kurse njerëzit po bëjnë gjithë vetë ata zënë me njëri tjetrin kurse neve na vijnë disa gjëra të serviuara për të na larë trut, për të na bërë një larje trutsh përgjithshme në muslimanëve na tregojnë se ka qenë një Neil Armstrong në Hënë. Që s'ka qenë kur në hënë, pas të gjuar dhe nje zanë dhe bënë musliman, shko pyr një pyrë një zastronon. A është musliman në bëjtë që virë? Lusë Allah, s'përhanët t'ala, që të në e të regoj të vërtetën si që është, në uzoj të këtë e drejta, në i hapë i sytë, në e të në largoj nga mashtrimi për i mos besimtarve. Se shka kënë dheze që në ka quar në këtë lojgje e është sepse ne e jemi shum Nena duket se çdo gjë që vjen prej tyre është vërtet. Edhe sikur të vjen kundërshtim me Kur'anin. Përpiqemi që të digjem, ta shtrydhim Kur'anin dhe edhe Kur'anin që të përshtatet me atë që thon ata. Edhe jo sikur fjalë e Kur'anit është autentike, por sikur fjalë e, si e tyre është autentike dhe Kur'ani do ndryshoj sipas asaj që u pëlqen atyre. Allahu na ruaj. Nëse Allahu subhanahu wa taala na u zarqë në drejtë, nda bëj për atyre që e pranojnë të vërtetën, Allahu shpëton gjithë.